Hej! <laughs> ja, hej och välkomna till, tror det eller ej, kantiga ögon. Vi har inte lagt ner. Nej, absolut inte. Vi har bara haft eh, lite annat för oss eh, under några veckor. Eh, Miniturner, bågskytte och ja, lite annat mot och gott som har stört. Och tyvärr, har, det är väl tre-fyra veckor sedan skulle jag tro. Ja, och sen är det också det här... Eh... I alla fall jag har väl också känt lite grann att jag inte haft så där jättemycket inspiration till att komma på bra ämnen och prata om och sådär. För att man kan ju alltid hitta någon liten stund i den jävligt hektiska vardagen som ändå har varit. Den har ju spelat kanske störst roll. Men jag har också känt också att då låter jag hellre skiten vara ett litet tag. och Istället för att man kollar upp någonting jättefort och gör... Fyra, fem ganska dåliga avsnitt. Ja, visst är det så. Men nu känns det kul att vara igång igen tycker jag. Mm, jag tror att vi behövde bara komma igång och framförallt spela lite mer spel för min del. Ja, jag har ju kört på i samma vanliga... Ja, jag spelar det jag spelar och det jag har spelat under det senaste året. Men visst, absolut... Så ska vi helt enkelt bara sätta ja, igång? Ja, vi kanske kan nämna en sak. Vi mm. finns ju numera på en ny plattform också. Ja, exakt. Vi fick faktiskt en förfrågan av Magnus, heter ja, han. Magnus Carling. Om vi vill ha vår egen plattform på hans sida och det var, alltså, jag tänkte väl ja direkt, men jag tänkte vi, vi kan, jag kan kolla med Joel först. Ja, Så vi, och jag inte? kände också att det var en kul idé faktiskt. Så varför inte liksom, så att, uh, vad heter sidan Johan? Ja, du hittar oss numera under din flik på www.spel- Det är ju det våran podd handlar om, så ja, att. det och, är ju en ganska självklar plattform att befinna sig på. Visst är det så, och uh, på spel- och hittar du också filmrecensioner och spelrecensioner, lite tävlingar och annat smått och mm. gott. Och det här är ingen sponsordeal eller sådär, men det är ett samarbete. Det är ett samarbete. Så att eh, gå in på den sajten om du, eh, precis som vi, är intresserade av att spela film Ja, det låter mycket bra tycker jag Det är, ja, jävla, ja, det är det. jävla bra namn, det är lätt att komma ihåg, man vet vad man får lite grann. Mm. Och eh, innan vi kör vår eh, gamla vanliga eh, sån här eh, Vad har du spelat? Mm. Inte senaste veckan nu då, utan senaste månaden Vår organisationspsykologiska lilla ja, ritual Precis, så tänkte jag fråga så här. Imorgon, om du hör på torsdag, eller idag om du lyssnar på en fredag. Det är Black Friday, Ja. årets uh, hittills största rea-dag skulle jag väl tro i alla fall. Ja, bortsett från mellandagsrean då kanske. Eller brukar det vara ännu fetare deals på Black Friday? Mm, jag vet inte, men jag tänkte att mellandagsrean var förra året, så det här är årets hittills. Ja, ja, ja året. jag tänker inte fel nu va? Nej, nej, nej. Det, okay. det är jag som fuckar upp det bara <laughs> Ja, ja, det är hur som helst, det är Black Friday uh, Har du tänkt att kika efter något speciellt? Det är ju en riktig teknik- och speldag mm. Ja, uh, jag tittade på, fan var det, Mediamarkt eller någon sån här mm. sida uh, Vi är inte sponsrade av Mediamarkt så vill jag väl påpeka mm. uh, Där hittade jag en gaming-laptop som jag blev lite sugen på Ja, gött det är inte så att jag hade tänkt att gå över till PC Master Race utan jag vill bara ha en enkel och smidig liten dator som jag kan spela typ japanska indie på. Ja, det... och det skulle underlätta om du ska streama också va? Ja, precis. Det känns det... som att det är lite lättare från PC än för en Mac. Det, det även det. När du vill, alltså, Nu tänker jag om du vill streama NES och SNES ja, Och jo, de det... här lite äldre konsolerna Ja, alltså den, Jag har ju en sån här Elgato Som de heter mm. De är ju egentligen inte jättebra Som sån usb dongel, Men det funkar liksom uh, Men den är inte superkompatibel Med Mac Nej. Och uh, jag försöker ju streama liksom, lite då och då jag spelar Men det blir alltid något sånt där krångligt. Eller så blir jag inte nöjd med kvaliteten Och då skiter jag heller i det mm. Men eh, en, eh, en PC som man kan spela lite spel på Jag har ju ett Steam-konto med lite spel på Som inte är kompatibla med eh, Mac OS Så att, eh, jag har sparat nu i några månader till ja, en PC Så att, eh, jag slår nog kanske till på den Det låter bra tycker eh, jag vi får, vi får väl se jag, behöver, eh, jag har i och för sig tänkt jättemycket på Om det är värt det och eh, det är mycket pengar liksom. Det är 10 000 spänn Ja, det är ju en hacka trots allt Sen är det klart att så länge jag bor kvar här så kan jag ju spara ihop 10 000 spänn igen ganska snabbt ja. Om jag inte köper 10 spel i månaden <laughs> Ja, just det Vilket jag tror jag har gjort typ den här månaden Ja, det är fan ordentligt Jag såg att du köpte några, var det Playstation eller Playstation 2-spel du högg på ett sånt där facebook Ja, fan. Ja, men det är de där två PlayStation 2 Silent Hill 3 och Dragon Quest såg jag att du Ja, de, köpt, man det de hem... köpte häromdagen, så jag här om dagen. Sen köpte ju Unlimited Saga Musashi, vad fan heter det? Samurai Legend och ICO köpte jag också. Så jag köpt fem PS2 spel. Ja, det är bra det gjort. Två ja. Super Nintendo spel och så lite andra roliga saker. Jag köpte lite digitala spel också. Mm. Så att eh, jag har konsumerat och lekt av mig lite innan jag genomför det planerade lägenhetsköpet. Ja, just det. För då kommer jag inte att ha lika mycket pengar över varje månad när man ska betala ränta och amorteringar och Nej, sådär. just det. Då blir det lite mer, men nu har jag ju i alla fall kanske hundra spel att spela igenom som jag inte ens har testat. Ja, Så det är tufft det. det. Jag klarar mig nog nu. Ja, det tror jag säkert att du gör ett tag då. Men eh, har du Ska vi sätta igång nu med våra mm. lilla ritualer här Har ja, du sp spelat ett tittat det på någonting jag, Det enda jag skulle kunna säga då det är att min tanke inför den här Black Friday Just det ja. eh, Om jag bara tar det att eh, <kör> eh, Småsneglar ju lite På att eh, byta upp mig På den nya Apple-TV mm. eh, Vill du gärna utnyttja 4K som den erbjuder Ja men det tycker jag väl att du ska göra För du har mm. en 4K-TV väl Ja Ja. Så, så jag tyckte jag tyckte att den är ganska dyr mm. Och så har jag ju en resa här i slutet av december också Så en del av mig känner ju ändå kanske att det är dags att vänta lite nu Du kanske ska köpa en sån i New York istället Det lär väl vara billigare än i Sverige Ja, och så hoppas att uh, de är kompatibla så på det sättet Men det antar jag kanske att de är Det finns säkert någonting du kan göra med mjukvaran så att det ska stämma överens okay, ja. Spofaren som blir svensk eller någonting mm. Det finns alltid någon sån här sätt att kringgå och grejer på Ja Okej, okay, då får jag, jag får kolla upp det lite först i så fall. Det låter ju spännande i alla fall. Det är hey. kul att kunna utnyttja... Jag, jag ser iTunes Store har ju ganska bra med 4K-filmer nu. Mm. Och man får ju de filmerna man redan har uppdateras ju då till 4K om man har köpt dem en gång. Så mm. Jag tycker de fyller på i alla fall varje vecka. Mm. Och definitivt varje månad kommer det nytt, så det är spännande. Fan, jag använder aldrig itunes Förutom när jag ska posta länk på våran podd. Ja, nej. Utan det blir ju mest att uh, om du hyr en film från Apple tv så är det ju från iTunes då. Mm. Men det känns ju inte riktigt på samma sätt. Nej. Ja, det var det. Det är dina tankar om Black Friday. Nej, men så mm. att uh, jag funderar på en... Alltså, jag vet. Det sitter säkert någon nu och knyter även i fickan tänker man ska köpa en stationär PC. För det är ingen idé för att en laptop bara är överhettad funkar. Jag ska inte spela PUBG eller... Uh, Counter-Strike Global Offensive, Vi ska spela japanska shmups och mm. visual novels jag skulle säkert kunna köpa en jävligt billig pc för att spela dem, men då kan vi lika gärna ha en bra. Ja, absolut. Så det är så, så nu och jag förblir oemotsagd och jag kommer inte att svara på några kommentarer om detta i en mail eller meddelande Nej. om du inte har ett jävla bra tips på en bra dator som är värt pengarna. Det är det enda jag kommer att lägga energi på I sådana fall mm. Så Joel har du spelat eller tittat på någonting Som är värt att ta upp B Bara lite snabbt Så kan jag säga att jag spelar fortfarande Battlefield 1 mm. Så det kan vi egentligen bara lämna där Och också Säga att jag har sett De superhjältefilmerna Som jag har missat på bio nu mm. Så det blir Wonder Woman, Guardians of the Galaxy Volume 2 Spider-Man Homecoming och Wonder Woman Det är jävligt många superhjältefilmer som kommer nu alltså. Ja, och Det som jag fortfarande gillar med dem Det är att jag egentligen aldrig Varit besviken På en enda av dem Utan liksom alltid varit nöjd med de förväntningarna För jag har förväntat mig En snygg film med action Och som mm. man kan skratta lite åt mm. Och det är precis Vad jag har fått varje gång och de är väl ungefär lika bra allihop Ja Så det finns inte så mycket att säga om det Nej. Eh, Möjligtvis då att jag hade kanske, kanske förväntat mig lite mer av, av Guardians after Galaxy mm. För det tycker jag att den första är väl definitivt en av de starkare superhjältefilmerna som kommit i den här vågen av marvel filmer nu Ja, den är nog i min topp tre mm, Så tycker jag att den här kanske inte riktigt kändes lika naturligt rolig på något sätt Nej så det var ändå en liten, liten besvikelse. Mm. Men det är en sån där en, en svag sjua av tio. Mm. Liksom sådär. så ändå en väldigt bra film. Mm. Och varken mer eller mindre än det. Men sju tycker jag ändå är rätt bra betyg. Ja, det de är, är, väl är ett, ett, liksom ett jättebra betyg. Och det tycker jag ofta att de är. Mm. Ja, visst. Och de tycker jag ofta går att se om ett par gånger så där och ändå tycker jag att fnissa lite åt det som man Fnissar åt första gången igen, liksom så ja. Det blir lite igenkänningshumor Och så är det alltid, de är ju alltid, alltid snygga ja. Snyggt gjorda Så snyggt användande av Dataeffekt och hela det där Ja, ja men visst ja. Det, det tyckte jag redan om, första mm. att, uh, Wonder Woman är väl den som jag blir Mest positiv överraskad över, tycker mm. jag att den är Väl uh, Definitivt den bästa av de här DC Comics som har kommit nu Mm den här kändes lite mer lättsam tycker jag mm. Och äh, även karaktärerna kändes lite mer genomarbetade Än vad de har gjort tidigare mm. Kan man säga att det kändes mer film och mindre serietidning ja, ja. För det finns en viss charm att en film känns som att läsa en serietidning också ja, ja, Som jag tycker att Suicide Squad och den här Batman vs Superman gjorde mm. Men det finns ju vissa dilemman att det, det funkar att hoppa mellan olika scener när man vänder ett blad i en tidning mm. Men när det blir så en film så känns det lite så här. Det känns som scener bara staplade på varandra Det finns som liksom inget sammanhang Nej. Och det har väl, de lidit lite av de filmerna ja, Även det. om jag tycker att de är helt okej okay. mm. Så känns det ändå som att här fick de till det ganska bra Ja, ja. då är jag faktiskt helt med på noterna mm. Och sen såg jag ju den här A Ghost Story Som jag också skrev om på mm. hemsidan Och det är väl Den klart bästa jag har sett hittills i år faktiskt mm. Väldigt, väldigt bra Och väldigt, väldigt originell ja. Jag har aldrig sett något liknande Och det är skönt att det fortfarande Går att göra sådana filmer mm. Så den tycker jag absolut Att man ska kolla upp Men man får inte förvänta sig Trots att det handlar om spöken Så är det definitivt ingen skräckfilm Även om det är någon gång kanske Finns lite sådana element Med sådana här klassiska Skräckfilmsgrejer, det finns med mm. Men det är så lite Det är ingen Conjuring-film helt enkelt Nej, och eh, ingen Insidious eller något sånt där, utan det här är spöke på ett helt annat sätt mm. Och det var häftigt Är det Patrick Swayze? <laughs> ja, skulle man kunna tro, men nej Det är ju eh, Casey Affleck Okej okay. Han som har gjort Vönnet en Oscar här nu De senaste åren och så mm. Det är alltså, vad heter han? Den andra, är Flexbror. Afflecks bror Ben Afflecks Ja, precis Och han har ju seglat upp och blivit rätt populär nu Och får göra rätt mycket filmer jag sett Så det är roligt, jag tycker att han är duktig mm. Och så är det hon Rooney Mara också Ja just det, som är som, Lisbeth Salander Ja, i den amerikanska Och hon tycker jag är bra också mm. Så det är roligt Gött Apropå Ben Affleck så såg jag faktiskt en film där han med, den har kanske den fulaste frisyren jag någonsin har sett, <laughs> någonsin. Uh, där de är ett gäng journalister som är i något mellanösternland och lurar dem att de ska göra film. ja, ja. Argo. Mm. Den såg jag på tv mm. häromdagen faktiskt. Lite spännande där i slutet. Ja. men de ska åka hem igen. Mm. Ja, den tyckte jag också. Det, det låter ju så tråkigt att säga, men helt okej. Okay. Mm, ja. ja. Mer säger jag nog inte om Nej. den så, att den var helt okej. Okay. Det är väl egentligen det i filmäg som jag kommer på nu, som jag tittar på. Sen har jag ju tittat på Stranger Things, då, säsong två. Ja, just det. Den har jag ju också sett, naturligtvis. Den tycker jag väl också är ganska relevant att nämna i sammanhanget. Den var ju hade ju premiär på Halloween, var, det mm, var. just det. Och det blev ingen Halloween-special i år, för att jag tänkte också det att jag har ingen aning om vad vi ska prata om. Nej. <laughs> och då gör jag heller inget avsnitt alls än att göra något halvdant. Ja, vi ja, hade så. ju kunnat prata om Stranger Things 2. Men eh, det tog lite tag för mig att se igenom den säsongen, för jag och Evelina kollade tillsammans. Mm. Och när hon var iväg till London, då kunde inte jag titta på de två sista avsnitten. Ja fy fan, och ha de två. Det var väl de två bästa också. Ja, ja. Jag smyg tittade lite på näst sista. Men jag fick eh, lägga band på mig. Ja. <laughs> Bara, nej, nu får jag vara schysst och vänta lite. För att det är hennes Netflix-konto så hon kan ju se om jag har tjuvtittat. ja, det är klart, då är det ju farligt. Det var inte därför, men, nej, nej, men det är ju en, helt klart en faktor i sammanhanget. Uh, och jag var ju lite rädd att den skulle vara sådär, man såg trailern. Alltså jag blev ju jätte av trailern och mm. tyckte fan det här verkar skitbra. Men grejen också, man ser där jättestora monstret monster så där i bakgrunden Och tänker man, bara är det inte kukar ur nu Och ja. blir liksom någon jävla domedags Eller där typ 2012, något sånt där mm. Eller att det blir i alldeles för stora proportioner Men jag tycker att den var ju precis lika bra som första Inte så att de är lika varann egentligen men Nej, den är, det, den, den det är, kändes... Uh... Som lite ny också så ja. där. Det störde inte alls att de ville göra samma sak igen det, Den fällan gick de absolut inte in i Den här kändes bra på ett helt annat sätt ja. Och jag gillar att de gav De karaktärerna som kanske hade minst uppmärksamhet I första säsongen att de fick ta större plats i den här ja. Så det var inte så stort fokus på Eleven till exempel de här, Utan det var alla andra mm. liksom, Utan superkrafter Ja det Jag hade gärna velat se mer av är ju de man ser första scenen i hela säsongen. Ja. Det här ungdomspunkar-gänget som åker runt och lever över det. Ja. Det är väl lite spoiler men man ser inte jättemycket av dem. Nej. Sen får vi säga rakt ut här nu att det får bli lite spoiler så hoppa gärna fram lite i så fall för jag kommer att prata lite om det här nu. Mm. Jag tyckte ju att det avsnittet där eleven är med punkarna mm. Var rent horribelt dåligt Det kändes Det var lite skämskudde tycker jag Ja, det funkade inte alls Så det ska ju bli intressant att se Vad de gör av det gänget Om de kommer knyta ihop det på något sätt Eller ifall de lämnar det här För jag, jag tyckte inte att det funkade för fem öre Det blev alldeles för snabbt Det blev så lite rockig karate kid -aktigt. Bara du ska lära dig använda dina superkrafter mm. Och sen vill vi gärna att du är med oss Och dödar folk Och sen så tänker de bara Nej det gör jag inte Och så drar de tillbaka allt mm. det här på ett avsnitt Det mm. går jävligt fort Ja, sen får man ju dock säga att hon var ju, Eleven var ju galet cool som punkare Det ja, får ju ja. ge dem det Väldigt snyggt designat Eller vad man säger mm. Ja, nej, det tyckte jag också Men Det var ju liksom som du säger, jag håller med dig i det här att det gick för snabbt Med de här Rocky Vibbarna man skulle mm. få Och eh, Jag tror att de kommer att lämna Det faktiskt ja. Jag tittade på EMDV Där kan man ju se betyg avsnitt för avsnitt mm. Och där, när jag kollade den senast För någon vecka sedan Så ligger ju alla andra avsnitt Från 9 och upp till 9,5 Kanske mm. Och det här avsnittet har 6 och det, är Och det märks ju att det är ganska många. Majoriteten har ju känt att det inte funkade. Det, det ser man. Det är också jävligt olägligt för att det blir ett avbrott i allt annat som händer runt omkring. Mm. För det var väl det tredje sista. Så hade man ju mm. de två sista skitbra avsnitten därefter. Ja. Och då blev jag jävligt glad att de två var så bra. För mm. det är ju två av de är vassare i serien tycker jag. Ja, absolut. Nej men jag var väldigt nöjd i alla fall Så att eh, Över förväntan ändå Och att eh, De är så olika varandra mm. då Säsong ett och två så de är, Men jag skulle kunna säga att de är lika bra För att jag hade typ lika roligt När jag såg dem mm. Men de är bra på helt olika sätt Så jag tycker ändå inte att det är riktigt jämförbart Nej, Jag tycker att eh, Det finns en sak som jag irriterade mig Alltså man kan säga att första säsongen irriterade jag mig Inte på mycket alls Nej och så är det en liten sak, förutom det här avsnittet då, så är det en sak till som jag tänker lite på. Det är den nya karaktären som kom med. Hon som är bra på tv-spel, mm. som heter Max. Hon är ju bäst eftersom hon är bra på tv-spel. Ja, men där kände jag att under ganska stora delar så var hon med lite bara för att skapa osämja i den här gruppen. Mm. Och bara för att vara ett lite sånt här ja, kärleksintresse mm. hos flera medlemmar. Och det tycker jag blev lite torftigt. Alltså de hade, och de får ju hoppas att de gör det framöver. Bygga ut den karaktären reda mer i den här säsongen. Ja. För där tycker jag, man hade inte mycket koll på varifrån hon kom. Eller hur familjerelationen ser ut. Hon hade en styrbror, men liksom, jag fick inte ihop det riktigt ändå. Nej. Jag tyckte inte att det funkade så bra tyvärr. Nej, så och det så, hoppas ju att de kan göra något bättre av I framtiden Ja, det var också väldigt påskyndat Det känns som att de försökte ändå Det som, det som kanske är negativt Det är att de försöker få med väldigt mycket På väldigt få avsnitt mm. Det är väl där Och då blir det lite sådana missar ja. Samtidigt som att jag tycker att det är gött Att det är väldigt många karaktärer Som har stora roller Det är ja. inte bikaraktärer Nej. på samma sätt så man skulle tänka sig att första säsongen är typ Goonies och Stand by me, ja. sådär Medan andra säsongen är mer Ren Stephen King mm. Absolut I liksom presentationen mm. För där är det ofta i böckerna bara liksom ett kapitel tillägnat en viss karaktär Ja, och det, det var ju det. både en, kan man ändå säga då, Goonies referens i och med hans godisen som, spelar, som spelar Sam i Lord of the Rings Ja, Sean Astin var ju med Sean Astin, tack Mikey Ja, och en sak till som jag faktiskt inte tänkte på När det utspelade sig Men tydligen så är det väl så här Hans karaktär kommer ifrån main. Ja, just det Och han pratar om att han har drömt om en clown. Han är rädd för clowner, det där ja. Som skulle, om man har väldigt god fantasi Kunna vara en referens då till Pennywise och It Det skulle kunna vara det, va? Ja men det det är är Stephen Kings böcker utspelar sig i mig Ja, det är väl lite sådär charmigt gjort Mer mm. Så det man, när man fick höra om det Eller när jag fick höra om det Så tyckte jag att det var lite roligt Det missade jag totalt Ja det gjorde jag, jag tänkte inte på det när jag tittade Men det var någon meme där Som jag såg detta i mm. Nej men det är ju kanske En superstor referens som har med Självaste Mikey från Goonies ja. I serien ja. Fast han har blivit gammal. Ja Nej men äh, ja nej, men... Och förresten han Han tyckte jag var en redig i emellanåt ja. Du vet så där Obehagligt Inställsam och redig ja. Sån där stuvpappa Som vill för mycket mm -hmm. Men sen så han växte faktiskt Han växte jättemycket ja. Jag blev väldigt fäst vid den karaktären Ja samma här Men i början så tänkte jag men håll käft För fan <laughs> han vill inte Ungefär så Nej, nej, men väldigt bra karaktär Jag blev ganska fäst vid honom rätt snabbt ändå. Mm. För att han var så god på något mm. vis Men där får vi väl sätta punkt då För det vi har tittat på det senaste mm -hmm. Jag behöver väl inte nämna allt för mycket Vad jag har spelat heller Jag kan ju nämna snabbt att eh, Jag har ju nämnt vid flera omgångar Att, eh, jag, har, att jag samlade på den svarta serien Till 98-bit ja. eh, Nu så här. Ganska långt efter. Som jag har köpt samtliga släpp, Sveriges släppta titlar. Ja. Så... Ja, det är gött att ha allihop. Det är lite coolt faktiskt. Men nu ska jag ju faktiskt försöka spela igenom alla också. ja Jag tänker på det. Jag tittar på dem. Har du lagt spelen i någon speciell ordning? Alla, alfabetisk ordning. alfabetisk ordning Jag har att du skulle ha alla svarta ihop. Mm, det tror jag nog fan att jag får styra upp. Ja. Lägga dem i en egen alfabetisk ordning. Ja, just det. Ja ja måste jag göra det, bara det. <laughs> Men jag får vänta tills podden är klar innan Robocup <laughs> Robocup Nej, men det, Så det är det jag gör nu det, Och Då har jag väl kört igenom de som släpptes 1986 De flesta Jag orkade inte köra igenom Mario Bros Nej Det är lite för knövligt kände jag Det är väl också sånt där det är ju arkadspel, de där spelen, som bara lopar. Det är inte många som har någon slutscen när man klarar dem. Men jag körde i alla fall alla 32 bergen på Ice Climber. Det mm. känner jag väl att det är en bedrift. Absolut. Inte på bara tre liv då, men jag nej, körde nej. igenom alla banorna. Ja. Faktiskt, när man kommer långt på det och man tänker fan, man måste ju tänka lite på vilken väg man tar när man klättrar upp. <laughs> Okej. Okay. Det är ingenting som jag har reflekterat över alls egentligen för Nej. jag inte spelat så långt. Men alltså det är ju... Jag tycker det håller på ett sätt än idag. Mm. Kontrollerna är väl lite speciella med att du måste ta sats för att kunna hoppa någonstans. Ja, det fick jag ju känna på när jag testade för mm. till första gången här. Det är ett bra tag sedan nu skulle jag tro. Men det tog ju ett tag att få kläm på för egen del. Ja, så det är väl det då Men eh, nej, annars tycker jag liksom eh, Upplägget, alltså jag har ju inte spelat något spel som liknar det Alls egentligen, det har mm. inte kommit några kopior På mobilspel Så vitt jag vet sån här heller nej. Så det känns ändå rätt unikt Trots sina 31 år I Sverige Ja, det är jävligt länge idag Det har ju funnits länge, längre Men det är skitsamma mm. Nej, så det är det jag gör nu eh, senaste just... Men det var ett Nintendo-spel direkt Ja. Det är ingen sån arkad Nej nej, Det är det inte Men några av dem är ju Direkta arkadportar men de har ju Delats upp i olika serier, de har The Action Series Och vi har liksom The Light Gun Series Adventure Series finns med något också Typ Zelda mm. uh, Men sen finns det The Arcade Series Och då är det de som är arkadportningar Som Donkey Kong Ja. Som för övrigt skulle vara Carl Alfred från början Ja <laughs> just det men jag vet inte varför det blev så Så att då valde de Då bytte de ut Brutus Eller vad han heter Mot en apa ja. Och så att om man tittar på en gammal Arcade flyer på Donkey Kong så kan man se Att Jumpman Eller Mario mm. har, Han tittar bara med ett öga På exakt samma sätt som Carl Alfred gör ja. Vilket tyder på att det skulle ha varit Carl Alfred Bonslag om de fick måla dit en mustasch Och sätta på honom en hatt istället ja, Okej okay. Ja, Karl-Alfred, det kan jag ju säga, det vet vi att jag har sett när jag var riktigt, riktigt liten mm. Men jag har ju noll minne av det, i stort sett Så jag vet ju knappt vad det egentligen handlar om, mer än att han käkar spinat och blir stark eh, Han har ju... Eh, ja, den här tjejen då också ja, då och, och så ja. har han ju en kärleksrival, Brutus Ja Och så ställer de alltid till det för varandra med några prank eller sådär, och så slåss de och sådana här gammal grejer Och så får Karl-Alfred spö. Och så käkar han spenat, blir svinstark. Dänger, brutus och så är det bra. För den måste bara, det måste vara en 30-talare mer eller mindre. eller? Ja ja det är ju som de här riktigt gamla Disney-filmerna. Ja. Det fanns ju massa... Det finns ju svartvita eh, utan tal tror jag också. Kanske mm. de här riktigt gamla. När, ja. Innan man kunde spela in liksom, ljud. Det var bara så här pianomusik typ. Ja, just det. Eh, om jag inte minns helt fel. Jag hade en period för kanske... Ett år sedan där någonstans Där jag bara nötade Carl-Alfred-avsnitt på Youtube Aha. Evelina var väl lite trött på mig När vi var på Selma Spa Jag låg i sängen på hotellrummet Och bara glodde på Carl-Alfred Ja, det kan jag ju för sig förstå Det var på kvällen då, när vi skulle sova Så det var inte så att jag skippade ja. spat för Ja, nej, nej, nej Men <laughs> ändå ja, Inte så mottaglig för samtal då kanske ja. Nå, ja. Men det som vi hade tänkt att prata om idag Är eh, loot Ja, Och det, det har ju ibaret. hänt en del <laughs> ja. De här veckorna Som vi har haft uppehållade Det började väl egentligen Med Middle Earth Den nya som kom mm. Som hade lootboxes Som man kunde köpa För mikrotransaktioner Alltså riktiga pengar, småsummor mm. Men eftersom Du aldrig vet vad, exakt vad du får i En lootbox så fick ju det spelet ganska mycket kritik mm. Och det kan man ju i för sig köpa eh, Sen har jag hört andra poddar Som har spelat spelet Och kanske är lite mer insatta Som säger att jag har inte märkt behovet Av att köpa någonting än Nej. Det Jag klarar mig bra ändå Men också att det är de här absolut, absolut sista nivåerna I det spelet mm. Som man ska lockas att göra det här mm. Och det är extra fullt då kanske Men samtidigt som åh, Det den kritiken var väl ganska lugn med tanke mot vad som hände lite senare. Ja, för bara någon vecka sedan. För bara någon vecka sedan. När DICE och EA började prata om sitt Battlefront 2 och hur det lootboxsystemet var tänkt att fungera. Ja, det är ju och helt Det jag nämnde jag ju inte, det har jag ju faktiskt skaffat mig också. Så Ja. Det Kört lite nu i två dagar. Mm. Sparade allra mesta till helgen, tänkte jag. Mm. Då jag absolut bara ska vara själv och fokusera på det. Och av stora delar. Så jag vill inte nämna någonting om spelet än, så vad jag tycker. Men Nej. jag har haft kul den lilla tiden jag har spelat. En mm. timme bara, kanske. Ja, det... ja. Spelet i sig är det inget fel på. Nej, men det kan jag väl tänka att Nej. det är bra. Uh, har ju fått. Uh... Betyg som kanske landar kring i snitt 6,5 och 7 på det här Metacritic. Men nu tror jag ju att en del trycker till det här spelet lite extra också. På grund av det här lootbox -systemet. Ja, och det finns ju absolut en poäng i att göra det också. Mm. Det är inte det, men ändå. Det är absolut inget dåligt spel. Nej. Men det är ju lite spännande att den här typen, för det är ju så ett tävlingsskjutarspel mer eller mindre. Mm. Man är lag som ska vinna varandra, som Battlefield och de här multiplayer-ägna gamla spel som man mm. körde, Unreal eller Quake. Eller ja, eller fall. för den delen säger COD då. Ja, just det. Jag kanske ska använda mig av mer Ja, nej, nej, men det, det, det är absolut, det börjar ju redan med Quake. Uh, ja Och sen Quake 3 och det här, Quake 3 Arena och allt vad det heter. Unreal Tournament, icke att förglömma icke för att förglömma. Det är det jag har haft roligast med och mm. fortfarande kommer att se som det bästa av tävlingsskjutarspelet någonsin. <laughs> jo, det har sin skärm, absolut. Sen ligger Team Fortress 2 rätt bra till. Ja. Jo, men eh, lootboxes eh, kan jag säga, jag har ju spelat ganska mycket Overwatch. Ja, och jag som... tycker lootboxes, att lootboxes är konstigt i den typen av spel. Det var det mm. jag ville komma fram till, ja, att man okay. har lootboxes mm. där. Men låt oss säga då, så som det fungerar i Overwatch Mm. Uh, där är det ju um, Som man brukar säga kosmetika Och varje gång du går upp en level Så får du en lootbox mm. Och du kan få vid lite speciella tillfällen Kan du få någon och sådär Men du kan också om du vill köpa för pengar Även i Overwatch Men där har det ju varit precis noll kritik För saken är den Att det bara är kosmetika i Overwatch Alltså du kan få nya dräkter till dina karaktärer Uh, finish moves och uh, andra sådana här uh, posera med din gubbe på olika sätt. Man skulle kunna säga att det, det är helt enkelt skins man kan låsa ja, upp. Ja, precis. Precis som i uh, Winamp. Precis som i Winamp <laughs> på den gamla goda tiden. Och för dig som är vad säger man under 30 så var det en MP3-spelare som man kunde byta skins på. <laughs> ja, en MP3-spelare på datorn alltså som man kunde ja. Jag hade alltid tuffa anime skins, Dragon Ball mest. Mm. Och det absolut mest knivvärda var att ställa in equal på det ultimata sättet. För att få det feta ljudet. Eller hur? Ja. Men sen blev det ju också så med Counter-Strike. Att, att man köper skins till sina vapen så mm. att de ser lite tuffare ut. Och det gör man väl också med mikrotransaktioner. Ja. Och det omsätter ju väldigt, väldigt stora summor. Så jag kan säga att det är inte mikrotransaktioner i sig som stör spelvärlden. Nej. Utan det är ju hur innehållet i dem ser ut mm. För att det, det kan man ju konstatera Att människor i counter Kan tänka sig att köpa skins till sina vapen Så är det ju bara ja, så kan då känner man ju, känner ha ju uppfattningar väl, om man väldigt har det. stora summor på mm. Så det finns ett intresse Av att lägga pengar på sånt Och det säger jag ingenting om Nej. Uh, om man lägger ner mycket tid På ett spel så kan jag förstå att man Skjuter in en liten summa då och då absolut ja, Man kanske streamar mycket Och har vill ha en karaktär som reflekterar dig själv som spelare och absolut För de som kanske tittar Och då förstår mm. jag väl eh, Konceptet så ja. Jag skulle aldrig i mitt liv betala För att ett vapen skulle se ut på ett visst sätt Men jag fattar ändå grejen mm. Det gör jag också eh, Problemet som har uppstått I och med Det här Battlefront och innehållet I de lootboxarna det är väl att eh, spelet får en tendens att kunna uppfattas som vad man säger pay to win. Mm. Eftersom du i spelet använder någonting som kallas för Starcards. Låt oss säga då att jag kan ha ett star card som gör att varje gång jag dödar någon får jag tillbaka lite liv. Mm. Och sen finns det här det kortet då i olika levels upp till typ Legendary. Det är sådana här buffar man kan lägga till Som i Resident Evil 6 man Ja, så också, man kunde och upp när du har spelat mycket Och levlat tillräckligt så kan du ha Tre mm. sådana här stjärnkort starcards mm. Kanske ett som gör att du tål lite mer Ett som kanske gör dig lite, lite snabbare Och ett som gör att du har bättre träffsäkerhet med ditt vapen mm. Och då får man ju en fördel Ja, det kan man väl säga Ja, och det här, den här Fördelen går ju naturligtvis då att eh, Spela sig till Mm. Och eftersom spelet eh, lägger in spelare som är på samma level Så är det ju inget problem egentligen Nej. Men det stora problemet är Att du får de här korten i dina lootbox mm. Och det får man inte jätte ofta Om jag har uppfattat det rätt Nej. Det är svårt att få delar för att kunna köpa kort i de här lådorna Och så vidare och så vidare Nu är ju problemet att du kan ju köpa lådor också Mm så du kan alltså köpa dig till och få de här korten snabbare. Okay. Och det är det som har irriterat folk. Så att du redan från level 1 till exempel kan ha köpa på dig de allra, allra bästa korten. Det är ju jävligt dåligt. Om du har tur, det vill säga. För det slumpas ju totalt i de här lotboxerna ändå. Ja, och det gör att man kanske tänker ja, men jag köper en till. Precis. Så det blir ju, det är mycket av vart vidare skritiv som vi kanske kan komma in på sen det är väl att den frågan som växer nu, det är om jag ska kunna upp bedrivas som lotteri, alltså att det snarare är det som kan sätta stopp för det till slut men det kanske vi återkommer lite till senare ja, det jag tycker är konstigt med det här systemet är att det är ju en sak för att jag vet ju att när jag spelar Counter-Strike eh, för jättelänge sedan för kanske, ja, vad kan det ha varit år 2001 eller någonting när det fortfarande var en mod du kunde tanka in på nätet till Half-Life då när du vinner en match eller så, då får du ju pengar så du kan köpa lite bättre vapen. Det är ju inget jättekonstigt. Och så hittar du ju din favorit. Mm. Eh, jag gillade Desert Eagle och Steyr Aug mm. mest. Ja. Eh, men sen dess har jag inte spelat så jag vet inte exakt hur det funkar nu. Men jag kan tänka mig att konceptet är detsamma. Ja, just det. Eh, sen har vi ju Destiny. Är också det här att du kan köpa valutor för mikrotransaktioner. Men då är ju också kosmetiska grejer att du vill ha en gubbe som kanske. Glänser i blott Eller mm. vad det nu kan vara Du får ju såna här armors som inte har någon defens, Men om du Vad fan heter den När man, man bryter ja. ner en gammal För att den mm. ska bli starkare Ja, ja. Kom inte ihåg Nej, det är inte Dismantle, det är det andra typ Men ja. i alla fall så att du får eh, Så att du kan ta en annan armors defens Till den andra Så att du kan ha en som är snygg typ Ja, just det för att ha en ballgubben när du kör eller vad det kan vara. Det är ju en mm. grej. Sen vet ju med Destiny 2 så kunde du ju kan man ju köpa typ sådana engrams. Mm. Men då är det väl också bara sånt som ser tufft ut och mm. att du inte får vapen. För det skulle ju kunna sabba Destiny rätt hårt. Ja, visst är det så. För grejen med det är ju att man ska grinda som en jävla tok och få de här olika looten från... Det kan vara... Uh, vad fan heter? <laughs> public events och om du kör en raid eller om du kör strikes och de här, det är ju det som är grejen att ja. man gör samma sak om och om och om igen för att du kanske får det här exotic-vapnet du vill ha ja. och då är det väl kanske bra då att om man vill så kan man köpa någonting som gör att ditt vapen ser tufft ut eller att din direkt ser tuff ut mm. absolut, det kan man väl få göra om man nu vill betala ännu mer för ett spel du redan betalade 700 spänn för sen har vi spel som Warframes med free to play eller många spel med free to play alltså för att inte tala om det här mobilutbudet till exempel, ah, nu klarade inte du den här banan, om du pröjsar 7 spänn så får du 10 drag till så du kan få de sista poängen för att ta dig till nästa nivå, ja. typ Candy Crush som Just det. Jag spyr på. Ja, um, Och då, då är det så, här, då har du inte betalat för spelet. Utan det de drar in pengar på är ju de här mikrotransaktionerna. Sen vet jag ju att King drar ju inte in mycket pengar på att folk betalar när de spelar Candy Crush. Utan det är väl reklamen då som de kanske drar in på. Eller vad det nu kan vara. Och då tycker jag väl att det är en sak. Spelet är gratis. Men om du betalar för vissa fördelar då får du ju. Ändå kanske punga ut för ett halvt spel. För att få ut maximal spelglädje av ett free-to-play. <laughs> ja. Men eh, om du köper ett jävla Star Wars-spel. En licens också, en stor licens. Alltså, Disney vill väl inte att den ska paja. Men de kanske vill att man ska tjäna pengar, jag vet inte. Och mm. Ha en liten tanke om alldeles strax. Precis. Och då tänker jag, om vi drar in mer pengar på den här licensen. Som DICE har fått utveckla ett spel till så vill man dra in mer pengar och då är det så att först ska du köpa spelet för 700 spänn om vi då säger tänker konsol kanske 500 spänn till pc, jag vet inte och sen så ska du alltså betala för att få eh, vissa fördelar i spelet sen är jag väl inte jätteförtjust nu har jag inte jag spelar spelet så jag kan ju ändra mig om jag spelar det men konceptet med att du kan uppgradera din gubbe så att han blir bättre alltså Nog för att man köper kanske bättre Vapen i Counter-Strike, men du, alla Spelar ju ändå på samma premisser Och det det handlar om är Dina förmågor ja. Men här blir det att du kan betala För att vara en toppspelare Fast du är en casual gamer Ja, just det Kan finnas en bra tanke med dig också Men jag tycker inte det känns rätt Det är ungefär som att ha handikapp i Street Fighter Att mm. Player 2 har bara 50% liv, Player 1 har 150%. Mm. Och då är det väl kanske för att man vill jämna ut om man spelar med något som är bättre. Men här blir det ju rent av orättvist. Ja, visst är det så. Nu är ju de här mikrotransaktionerna för tillfället pausade. Ja, det är väl för jävla väl det. Ja, men lär ju komma tillbaka på ett eller annat sätt. Det är väl alla överens om att det kommer att bli så. Mm. Så just nu så... Spelare, då får du ju låsa upp dina kort genom spelande. Och det kan jag väl tycka är helt okej. Okay. Så jag stöder mig inte på starkort så. Nej, nej. Då får man ju kämpa ändå för att få de här fördelarna. Exakt. Även om jag rent principiellt tycker väl att det ska väl vara upp till spelaren vad man har för förmågor och inte själva spelet. Mm. Jag tror att det är så här att om du har... Säg att din gubbe har 100 health points mm. så kanske jag har ett vapen som vid varje träff ger 25 i skada. Mm. Så fyra skott i huvudet så dör din gubbe. Mm. Så kan du räkna att om med ett sånt här starcord så tror jag att du har plus 5. Mm. Så då kan du räkna att du ger varje skott 30 istället. Så då räcker det med tre skott. Mm. Så om vi är lika bra och alla träffar huvudet. Så dör jag ju först. Mm. Så är det. Och då blir det ju lite orättvist om ja. alla är lika bra. Mm. Kan jag tycka. Ja. Då, då spelar man inte på samma premisser. Och då känns det lite... Det är som att... Det är tävling i Street Fighter 2. Mm. Med, eller Street Fighter 3. Du vet när gamla, legendariska matcher mellan Justin Wong och Daigo. Eller vad han heter. Ja. Att tänk då om Justin Wong skulle ha en Chun-Li som gör... Trippel skada med varje spark, och så Daigo har kanske inte det utan han kanske har mer skada med sina super attacker. Alltså, det blir ju orättvist. Ja, ja, När de inte har på samma. På något sätt. Ja, jag håller med. Och då kanske de tänker att de balanserar sig på ett sätt. Lite Nintendo-tänkte där Everyone's a Winner när du inte klarar en bana tillräckligt många gånger så får du en odödlighetsgrej som jag tycker bara springa igenom banan. <laughs> det är ja, jag tycker inte. Men du har inte upplevt det som ett problem. Alltså jag har ju spelat så lite. Så mm, mm. Det, jag har inte hunnit göra det än. Nej. Så. Men det kan hända att jag kommer att reagera på detta ganska snart. Mm. Eh, sen är det ju lite problem. Eh, har varit lite kritik mot de här olika hjältarna man kan spela också. att eh, Väldigt många hjältar går ju att spela direkt från början. Mm. Jag tror att det är Luke Skywalker, Darth Vader och Palpatine som är låsta. Som du då ska låsa upp med sådana här poäng du får vid varje match. Mm. Och eh, skulle väl ta 40 timmar att låsa upp en, tror jag. Men det, jag tror också att de har justerat lite. Men det, det är klart, det låter ju väldigt länge. Orkar man spela samma spel i 40 timmar? Om man tittar på hur mycket jag har spelat Battlefield 1, så ja... Ja, det var en jävligt dum fråga, jag tar tillbaka <laughs> det där. Ja, men det är klart, det kanske inte är så jätte, jättemånga som spelar det här spelet på det sättet Nu har jag själv lagt eh, 90 plus timmar på Persona 5 och 70 timmar på Persona 4 Men det är ju ändå ett japanskt rollspel, de tar ja, ja. tid och man tar sig alltid mm. framåt De här mm. spelen är ju mer liksom ja, en match mm. Och så spelar de matcher i 40 timmar ja. eh, Nu finns det ett singleplay-läge den här gången också Mm. Som jag brukar säga, det är ju kanon nu också Som ska knyta ihop de här filmerna lite Alltså 6 och 7 Så det ska bli ändå bli lite småspännande Jag ska göra en Star Wars-serie i ett anteckningsblock lägga upp på nätet så kan jag göra den kanon också Ja, jag tycker att det är så kul att du säger så Precis som att reglerna för hur det är Har blivit lättare När det är själva verket är tvärtom Så är det säkert Det är bara för att jag är en amatör <laughs> Nej, men alltså det alla de här böckerna som gällde som den officiella fortsättningen tidigare i och med det där Disney-köpet så kallas det ju för Legends nu alltså. Mm. Och så vidare. Så nu håller de ju på och bygga upp ett nytt kanon, ett Star Wars kanon och jag tycker att de har gjort det väldigt snyggt hittills. Ja ja, det är väl bara kul att expandera på någonting som ändå man och de flesta har tittat på de tre första Filmerna, mm. Alltså 4, 5 och 6 En miljard gånger Då är det väl ganska lämpligt mm. att förstora Hela universumet så att man kan få ut Mer ja. av sin kärlek För jag kan ju tycka att det finns en skärm I att på det sättet att man visste egentligen Ganska lite om Darth Vader mm. Och för den delen Anakin Skywalker också När det fanns sex filmer Men de här serietidningarna som faktiskt Marvel gör är väldigt väldigt välgjorda mm. och det är naturligtvis Disney som kanske styr ganska mycket. Mm. Men jag tycker ändå att det, det de gör med Vader tycker jag gör honom till en ännu mer intressant karaktär. Man kan tänka sig lite först att den här mystiken skulle försvinna. Mm. Men lite så har det inte alls varit tycker jag. Ja alltså, men det är ju bra. De sköter det jäkligt snyggt. För jag kan ändå gilla att mycket är ovist Mm. Men Kalanka vet ju om honom har stålkalle blivit kon ja, nu. Ja, nej, det är klart men <laughs> Så kan man ju också se det, naturligtvis Nej, nu är jag bara dum Men Och också de här tre böckerna Aftermath-serien mm. Har ju också varit väldigt, väldigt bra mm. Så det är kul tycker jag att Man får mer Star Wars Men innebär det att man måste ta del av Allt det här runt omkring filmerna För att fatta någonting? Nej, det tror jag absolut inte Men jag tror att om man är Väldigt, väldigt intresserad eh på riktigt håller jag på att säga Nej, men alltså, om man verkligen vill ha Mer och mer Star Wars mm. Så tror jag att du kan se Kanske lite referenser som Om du bara ser på filmerna Så kanske du kan missa lite små grejer. Mm. Liksom Kanske finns lite symboler och sånt där som man kan känna igen Från serietidningarna och lite Lite kommentarer och sånt där Men som absolut inte förstör helheten Nej Det låter ju betydligt bättre än Lootboxes Ja visst är det så men alltså det är ju någonting med, om vi ska expandera hela den här grejen, att eh, det är klart att sådana här grejer kan göra att spelbarheten blir eh, längre och större och göra att man kanske håller sig fast vid ett spel längre eller att man kanske alltid kommer tillbaka till det. Mm. Jag menar jag vet ju till exempel Diablo 3 när jag spelade det, eller Diablo 2 för en delen, och ettan, att även om man har klarat spelet 20 gånger till slut så är det ju inte Att klara spelet som är grejen Utan det är ju alltid det här ständiga Letandet efter de bästa grejerna ja. För den bilden du vill göra på en karaktär mm. I Diablo 2 fanns det ju inget egentligen Sånt läge som bara gick ut på Att utforska och leta efter grejer Utan det gjorde det ju genom att starta ett nytt spel Gå till en boss, döda den släppa den ingenting, nej då Stänger man ner och så startar man En ny omgång Ja och så får man helt enkelt hoppas Det fanns ju också sådana här att, eh, chatt, Den här chatten liksom På Battlenet att alla startar game Vi, Så här kommer gamet heta Det här lösenordet Och så kanske det är eh, några personer Som samlas på den svår, svåraste svårighetsgraden För att kunna döda vill säga Mephisto Mephisto Runs var ju en jävla stor grej Innan Diablo 1.10 Kom nu snackar vi fan jävligt länge sedan, inser ja. jag nu. Men alltså, då, alltså, det finns ju ändå ett sånt jävla driv. Alltså, belöningssystemet gärna i hjärnan kukar väl ur fullständigt när man hittar nya grejer. Ja, absolut. Så är det ju liksom. Det är mm. så um, vi simpla ändå på ett sätt människor funkar. Men alltså, som det där har jag ju sett. Det där som du nämnde med den här belöningsgrejen. Det tror jag de pratar om i... Någon sån professor var med i p spel tror jag. Mm. Det är även i de här Battlefield och de som jag spelar mycket. Mm. Det är som det är svårast för dem att balansera det är att det får inte gå för dåligt för dig när du spelar online. Nej. Så nivån måste stämma. Du får inte möta för bra spelare utan du måste hela tiden göra lag om framgång. Mm. Så det fungerar ju till och med så simpelt i det spelet. Förmågan måste möta utmaningen ja. så att de korsar varandra På ett bra sätt. Och då blir man belönad i hjärnan. Ja, ja, med lite... Visst dopamin eller endorfin vad eller vad fan det är. Ja, dopaminer låter väl rimligt ja. att man utsöndrar i ett sånt läge. Och just också att man hamnar ju i ett psykiskt tillstånd som gör att du tappar uppfattning av tid och rum när din förmåga möter utmaningen. Mm. Det finns forskning och det heter flow det här. Uh, det är väldigt ny forskning Jag tror den är väl från typ 70-talet Kanske eller 80-talet uh, okay. Så att den behö man behöver nog Testa det här I kanske 70 år till Innan man kan uh, liksom Standardisera forskningen Men det gör ju också Att man spelar mer Och länge eftersom man kan sitta i fem timmar Och det känns som att man spelat i fem minuter uh. Det är samma, samma alltså, Elitidrottare strävar ju också alltid Efter det här mm. Liksom, tillståndet Så det kan ju vara en faktor Nu är det ju bara Kanske i sin allra högsta grad en hypotes Så jag nämner här mm. Men alltid det här drivet för att hitta någonting nytt Och det här har ju liksom återfunnits Mer i spel, alltså Borderlands Blev ju också ett sånt där Spel man återkommer till en Olika bossar för att man vill ha de här Pistolerna eller den här snipergeväret ja, Som man alltid vill ha Sen vet jag, det kanske var så i ettan Jag kommer inte ihåg att spelade ganska lite Men tvåan har ju spelat extremt mycket ja. Och då kan man ju få såna här nycklar Genom att mm. ett twitterkonto Bara nämner att om du skriver in den här koden Så får du så här många nycklar Ja, som man sen kan låsa upp En viss kista med Ja, det finns en kista då i den här stan Som man är i, typ som En hubb ja. Och så använder du nyckel Och så får du en jävla massa bra vapen som är matchade med din level Ja Och det har jag ju själv liksom Slösat en del nycklar på Fast man inte borde men så här, Nej men vänta tills du är på level 75 innan du gör det ja. Fast jag aldrig passerar level 50 För att det är så jävla svårt på True Vault Hunter Eller någon sån där Ultra volt Hunter mode Eller vad fan mm. heter Och man torskar ju ändå på det jag måste hitta bättre vapen så att jag kan döda den bossen, ja. till exempel. Eller jag vill alltid ha det här vapnet till min Gunslinger eller vad man nu ja, kör. Så att, eller Gunsirker heter det på det. Och det är ju jävligt lätt att fastna i det där. Diablo 3 sen då som fick det här Adventure-moden och klara spelet som bara går ut på att jaga nya prylar. Ja. Det blev ju sån inflation i Legendaries på Diablo 3 så att inget var ju bra Nej. till slut. Det är intressant hur vi nu börjar prata om en annan typ av loot. Men det, det... är väldigt snyggt i det tycker jag. Ja, men det... jag hoppas alla andra tänker på det också. <laughs> men, men det är ju där det börjar liksom ja. på ett sätt. Ja, absolut. Uh, tror jag. Mm. <laughs> och då är det ju klart att när internet sen blir större och det här med att man kan betala jävligt lätt med, vi har ju swish och allt möjligt. Uh, eller internetbanker kom och Paypal och att man kunde ju också betala för att få grejer ja. det fanns ju auction house och grejer på Diablo 3, man kunde köpa vapen redan på Diablo 2 det var ju väldigt sällsynt och man brukar alltid dumförklara de jävla idioterna som hade köpt Windforce-bågen liksom på nätet och så kommer någon konto och släpper den till dig när de har fått pengarna ja. eller att folk säljer sina wow konton och sådana grejer. grejer och det är väl det också att nu när du kan betala så kan du spara jävligt mycket tid Ja. Om du vill ha en bra gubbe. Och nu har det här alltså kommit in då i tävlings-FPSen med att du får loot när du klarar ett visst antal matcher. Ja. Och du kan också betala för det för att spara tid. För det är det allting handlar om. Man vill vara bäst nu. Det är inte. Det upplevde jag inte på Diablo. Jag upplev, har aldrig upplevt det på Destiny heller att det är särskilt roligt att nå högsta nivån. Och jagar de här vapnena. Det är ju roligast när man får dem. <laughs> ja, just det. Ett, ja, ja, jag, jag man med man där. har ju alltid den här förhoppningen: där så att, Tänk om man får den nu, tänk om får den nu. Och så får man kanske ett bra vapen som är okej, okay, men sen så söker du hela tiden efter ett bättre vapen. Ja. Men man tar bort det där. Det är ju visserligen en skärm i sig, men man kan ju tröttna när man aldrig får något vapen, som när jag spelat Destiny 1 till exempel. Jag var för dålig för att få nya vapen Och för att klara De ställen jag var på var tvungen att få nya vapen <laughs> Ja just N22. det ja, jo. Ja. Och det är väl Sådana där grejer som man tänker att Om man kan köpa så slipper man det där Och då kanske man istället för att lägga ner Spelet fortsätter att spela då Med det här man kan köpa Så jag kan fatta grejen med det Och sen så vill ju alla tjäna pengar ja. Men fan, Spelglädjen dör ju lite då mm. Också Fast det är besvärligt så finns det ju ändå Någonting kul med det Ja, så är det Så att jag hoppas verkligen inte Att det blir någon form av standard nu För att kunna spela spel Nej, alltså jag tror att Det har väl visat sig den här, alltså jag, säga, jag tycker ändå lite synd om DICE i det här hela mm. Jag tycker att vi har alltid Alltid haft väldigt roligt med DICE-spel mm. Och så känns det som att eh, Det är EA som styr den här lootbox ganska hårt så, och att det här har man ju sett så mycket grejer om att, att EA är as mm. Det har man väl förstått Men nu känns det ändå som att Nu fick de sig nog en Rejäl smocka i och med det här Nu visar väl eh, Internet att det kan vara ganska Betydelsefullt Mm. Reddit-trådar som har slagit Rekord i, i, i sådana här Downvotes och hela den här grejen mm. Och att eh, Jag tror ju att det här spelet kommer repa sig Och alltså sälja Kanske inte så mycket som det var tänkt från början Men på en nivå som gör att det Går runt utan problem mm. Och eh, har ju pratat med lite andra poler Som också nämnde Att det kanske är Disney Okay. Som liksom har styrt EA i sin tur mm. Och det kanske tänkte jag Ja ah, har Disney uppfattat så ja, kanske, det låter väl inte orimligt Men nu har ju faktiskt sägs det Disney hotat EA med att Så här gör ni inte Med den här licensen i fortsättningen mm. För då får ni inte behålla den Nej. Så de känns ju inte supernöjda Över hur det blev nu med de här lotpås Så jag fick ändå lite med Att Disney kanske går in och styr upp det här mm. Och säger att Ska ni ja använda vår licens för att göra spel så gör ni inte på det här sättet nästa gång. Det sabbar ju för varumärket ja. i slutändan. Så, och det tror jag Disney är tillräckligt smarta för att förstå också. Så därför tror jag att eh, vi har nog sett den här typen av lootbox kanske för sista gången nu på det här sättet. Ja, jag hoppas det. Eh, sen skulle jag kunna tänka mig att eh, det kommer finnas kvar i med sådana här kosmetika. Och det har vi väl konstaterat. Det är Okej, okay, vill folk köpa snygga vapen och snygga rustningar och Snygga finish moves och sånt där. Eller uh, Victory Pose, som det mm. heter ibland också. Um, då får folk ta med fan och göra det precis som de vill. Ja, ja, det har jag egentligen inga synpunkter på om andra gör. Jag skulle bara inte göra det själv. För det är ju för att jag inte spelar eh, ett spel om och med en så sätt. Men att jag spelar om kanske ett Zelda då och då. Mm. Men såna här evighetsspel. Spelar jag gärna men jag skulle inte betala för att mina gubbar ska se ut på ett visst sätt så. Nej. Nej, men alltså det, nej Jag hoppas verkligen inte att det här blir en standard för att man ska kunna spela ett spel Så måste man betala mer än bara spelet Ja, Nej, det tror jag väl ändå inte För det är ju rätt jävla ovärt kan ja. jag ju tycka Och sen mm. det är det rätt många kids som spelar Ja och det kommer vi in på den här lotteriinspektionens grej då. Mm. Som om man ska tro den här nyheten rätt har konstaterat att att köpa lootboxer är inte detsamma som ett lotteri. Nej. Och det som de har som förklaring för att det ska räknas som lotteri i Sverige mm. så ska det alltså ge ett möjlighet till en vinst i den verkliga världen. Mm. Så låt oss säga då att det hade varit möjligt för mig att på ett enkelt sätt sälja det jag vinner- eller det jag får i en lootbox till dig För till exempel 1000 kronor Jag köper ett konto liksom Ja, och det kan man ju då ifrågasätta Konton kan man ju säkert sälja På mm. sätt och vis, men du kanske inte kan sälja En enhet på samma sätt Men det är ju inte spel heller som, på samma sätt Som nej. ett kasino liksom Nej, så där är det väl nej Just nu, ja. även om det är säkert Sista ordet inte är sagt För jag menar, det är, är det Lagligt att sälja sina marker På ett kasino till exempel Ja, nej, det är det ju inte. Men låt oss säga att en lootbox fungerar väl egentligen som en med bandit. Mm. Och det får ju inte vem som helst utan vidare ställa upp. Nej. Utan att det ska ju vara skyddat efter svenska spelsregler och så vidare och så vidare. Men det, då får ju de söka tillstånd då, på något sätt. Mm. För att få ha den här maskinen. Spelföretag kommer inte behöva ha tillstånd för att få använda lootbox. Nej. Så blir det och det är inte samma sak. Enligt det Nej Nej, Nej det, är, det är väl kanske en viss skillnad ja. Jo jag... det kan jag också tycka Men det är väl inte sagt att det kommer bli ännu tuffare regler kanske Med information Nej. om hur det fungerar För just nu så är det ju bara ja, Här är lootboxarna du kan öppna mm. Och tittar man lite längre ner så står det så här: köp mm. Och klickar jag där Så köper jag en direkt mm. Det kanske kommer att bli svårare att göra så för att det, det här får ju inte kukur till den graden heller att när nästa Mario-spel kommer. Att om du vill fylla hela din item, eh, ditt itemförråd mm. med P-vingar så behöver du bara betala det här. Ja, precis. Eller om du vill få en svamp på den här banan så kan du betala det här. Nej, exakt. Eller kanske så här att eh, här kan du köpa en låda till den här banan. Men du vet inte vad det är du får för dina hundra kronor. Mm. Och så får du 50 guldmynt. Mm. När du egentligen vill ha stjärnan just. Ja. Det är det som är jobbigt också. Vill du kunna använda Master Sword i Breath of the Wild så kan du betala så här mycket så behöver du inte göra det här DLC. -t. Nej, exakt. Och det är ju liksom, ja. Om det är tråkigt att jaga saker för att få nya saker så kan jag fatta att folk kanske vill betala men det kan ju också sabba mycket för framtida spel, tänker jag. Ja, det finns ju en risk. Men nu tror jag ändå att det här tog nog väldigt, väldigt hårt den här gången. Så jag tror att det kommer nog tänka sig för ordentligt, både en och två gånger innan man gör så här igen i den ja. här typen av storspel. Sen är en det ju. AAA-titel. Ja, sen är det ju bra att spelutvecklare lyssnar på sina fans. Ja. Men det får ju inte bli för mycket där heller. Spelade du det där FPS:et Blood någon gång? Nej. Som gick på med motorn ja, Nej, Zombie eh, Zombieskjutar ja, FPS. Nej, det nej, låter jag, väldigt jag, häftigt. Men... Nej, nej, jag försöker inte få det att komma ihåg. Det, utan jag förklarar <laughs> ja. för de som lyssnar nu. Ja. Att eh, det, det är som man heter Caleb. Man har haft någon eh, farlig eh, kult. Mm -hmm. Och sen så blir man dödad. Sen vaknar man upp och ska förgöra den här kulten. Ja, oh, fan vad nice. Eh, och rädda sin tjej. Och det, det är fantastiskt spel är det ju. Eh, ja. Känns som att det har hamnat lite i skymundan i... Eh, och blivit rätt obskyrt. Men det är ett av de starkare FPSen från den eran kan jag tycka. Mm. där mitten av 90-talet. Men sen så gjorde ju de här, om det var Monolith Software de hette. Gjorde en uppföljare. Blood 2, The Chosen. Eh, spelade jag en hel del. Åh oh jävla, 98 kanske var när det var nytt. Och eh, det blev inte så bra. Okej. Okay. För att i betatestningarna och sådär så var det ju väldigt många fans... Som fick vara med och bestämma hur spelet skulle vara. <laughs> ja, okej. Okay. Och eh, de här jävla idioterna lyssnade ju bara på fansen vad de mm -hmm. ville ha. Så att det blev ju en blandning av allt. Vilket gjorde ja, att okay. spelet eh, floppade ju rätt jävla stenhårt. Ja, det är klart. Det lät ju mindre lyckat. Det får jag hålla med om. Så det får ju inte bli så heller att det är fansen som har all makt med hur spelen ska komma att bli. Nej. Samtidigt som att det är bra när spelutvecklar faktiskt lyssnar på att nej, men sån, sån här skit vill vi inte ha när vi spelar. Mm. Nej. Och... Eh, det var väl skadan redan gjord här för nu har de ju trots allt tillfälligt tagit bort det men det ska ju bli jävligt intressant att se vad som händer och hur det kommer att fungera när det tar, kommer tillbaka i Battlefront 2. Och att man dessutom det är ganska stora förändringar och grejer man måste göra när spelet redan är släppt. Mm, ja. Vilket gör att det känns ju i så fall egentligen inte som ett färdigt spel. När deras idéer då, när det ska släppas eh, skiter sig. så alltså, har de inte haft några beta-testare liksom? då måste de ändå ha haft. Ja, ja, och betan gick väl alla tider skulle jag tro. Men just det här med mikrotransaktionerna den nyheten var väl inte släppt när betan spelades. Nej. Och då har man ju fan inte tänkt till. Nej, men nu kan jag e och för sig tycka att det här att mikrotransaktionerna är borttagna, det var nog ganska lätt fixat skulle jag tro. Mm. Det är bara att du inte kan köpa till dig fördelarna. Nej, Men som så bort... måste du lägga tid då på att lösa det här. Det är som att fansen inte är nöjda med. Eh, Uppgraderingarna i Super Mario där man får efter svampen. Varför är det inte eldblomman så eller så? Ja. Och sen så Nintendo. Nej, nu har vi tillfälligt tagit bort alla eldblommor i Super Mario. Fast det tror jag skulle vara en större grej än det, här. det är en jävligt haltande liknelse, det vet jag mm. också. Men det, det är de vibbarna jag får alltså. Ja, okay. ja. Om man får tänka hur jag försöker att driva ett resonemang här nu snarare mm. än hur relevant liknelsen är till den andra. För att det gör att spelet blir ju att. Ah, Fan, det här var inte en helt färdig produkt. Nej. Den här delen tänkte vi inte igenom ordentligt. Nej. Så nu när spelet är släppt ska vi försöka fixa det. Jaha. Men så är det ju alltid när någon upptäcker buggar och skit de får ju släppa en patch och så är det fixat. Ja. Men det här känns ju mer omfattande än att fixa en bugg. Jo. Och om då de här lootboxarna ska vara en så stor del av spelet och de avaktiverar den så känns det ju som att mm. de har... Sabba, Men då säger jag att lootboxarna är, är ju kvar då. Mm. Det är möjligheten att köpa dem som inte är. Jaha. Den kunde man väl ta bort permanent ja. i, i så fall? Och det får vi väl se nu då. Det är som sagt pausad som heter. Så vi får väl se hur det blir. Mm. Uh, det allra bästa som de skulle kunna göra nu det är att den aldrig kommer tillbaka naturligtvis. Nej. Men, uh, eller att den kommer tillbaka med någon form av uh, kosmetika då på något mm. sätt. Det är väl inte helt omöjligt heller. Det känns ju som ett smartare drag, och så får man helt enkelt spela för att uppnå grejen. Ja, så är det. För är det är ett spel som kostar x antal hundra lappar att köpa. Då vill man ju inte punga ut med mer pengar för att kunna spela Nej. Det säger ju sig självt kan man tycka. Ja, ja, jag håller med dig. Sen har jag inte spelat det här spelet, så att jag vet ju inte hur det går till i praktiken. Jag kanske talar i nattmössan. <laughs> Nej, det är klart att... Eh... Men rent konceptuellt så tycker jag att det är en jävla skandal Ja, visst är det så Och principiellt Ja, jag är inte som sagt vad jag håller med dig i det du säger Men jag är jävligt nyfiken på det här spelet Jag var nyfiken på första också Men det var ju många som slutade spela ganska snabbt För att det inte höll måttet så länge mm. För det finns så många andra i samma genre Egentligen ja. som är kanske bättre det vet jag inte mm. men tvåan hoppas jag i alla fall testa mm. jag vet inte om det hamnar i någon form av back eller om det blir någon rea på det att man kan köpa det för halva priset ja. då skulle mycket väl kunna tänka mig att testa det lite grann så mm. det. det som jag gillar med det hittills då, till skillnad från Battlefield som kanske i alla fall har någon typ av mer taktiskt tänkande att man kan samarbeta i skvadroner och så vidare och mm. vidare. Så är ju det här en betydligt mer lättsam arkadig shooter. Och det är ju roligt. Gött ibland faktiskt. Mm. Och inte tänka för mycket strategiskt för är man noob i ett sånt sammanhang så är man ju körd. Ja, det är möjligt. <laughs> och då får man ju chattmeddelanden eller ventriloskrik i huvudet liksom. Mm. Använder man ventrilo idag förresten? Nej. Nej. ja du ser. Nej, det finns något som heter TeamSpeak som jag inte har använt speciellt mycket och så är det Discord. Okej. Okay. Och en del sitter bara med Skype, tror jag. Mm. Så det, men det är ju samma typ av program så helt ja. borta är det inte. Jag använde faktiskt, för om vi tänker det här med taktik och strategi, så var det jag och en polare, han som vi mötte på vägen till jobbet för övrigt. Ja, just det. Vi spelade ett avancerat spel och samarbetade då med lite... Smarta strategier och taktiker För ja. att vinna Det var ett äh, jävla coolt spel Som heter Skissa och gissa <laughs> Ja ja okej okay. Ett så, java eller flash baserat. Man sitter i ett chattrum och så är det någon som ritar Och den som gissar rätt först får poäng ja. Och vi brukar alltid vinna om överlägset Genom okay. att använda Ventrilo mm. Och så kanske man då får äh, Mjölkko Som hår. Ja. Mm. Och så ritade vi såklart Könsorgan Ja Och bara berätta föran vad det var för ord Så att ritar man då en Stor vulva, som man, vulva. En, en st som man trodde att den såg ut När man var 15 ja. <laughs> Och så får den andra ge rätt svar Skriver mjölkko Och så får den alla poängen Smart ja, det, var ju det låter lite som det där jävla mobilspelet Som alla höll på med Ja, draw something ja, just... Det är det bästa mobilspelet Ja nu ska man inte berätta exakt här, men där kunde jag ju gjort bort mig något så oerhört grovt ja, en gång. det får man passa sig. Ja. <laughs> men, men. Det var då, nu är nu. Men där var ju folk så jävla tråkiga när man spelar mot folk som man inte känner. <laughs> Okej. Okay. Som... Rita någonting suddar, rita någonting. Tecknar heter det väl egentligen skitsamma. Tecknar någonting suddar, tecknar någonting suddar och sen skriver ordet. För alltså det är ju så jävla. Då är det bättre att rita könsorgan och säga på Ventrilo vad det är mm. <laughs> som är svaret. Ja. Men ja, där får man också passa sig exakt vad man gör. Ja, jo. Men där, det program hade jag jätteroligt med. Men då hade jag ju sån här penna och iPad så jag kunde göra rätt episka grejen. Ja. Det. Så är det mm. Men eh, lootboxes i alla fall eh, Ger de tummen upp eller tummen ner eh, Nej, betala för lootbox eh, När det kommer till Pay to win lootbox mm. Definitivt tummen ner mm. Och för kosmetika För all del Ungdomar, köp Det ni vill, ja. det lägger jag mig inte i och morsans lön På Färg till era juvär och pistoler Ja, det får ni gärna göra Nej, ja men jag säger nog samma Vad bra Även om jag tycker att det är lite Nej, det var inget Nej, men absolut, om man, om man nu ska betala för någonting Så får det ju vara någonting som inte påverkar För andra spelare, just det Så kan jag ja. tycka Sen får man gärna ha lootboxer så att man har någonting Att kämpa för så att det blir kul att spela Ja det är ju roligt när det kommer bossar i spel som mm -hmm. man kan levla till i japanska rollspel till exempel. Då vill jag inte gå in på nätet och köpa 10 level-ups. Liksom. Utan då vill man ju grinda den stunden. Absolut. Men knyter vi ihop säcken där då ja, eller? Let's knut the sack together. Let's tie the knot on the sack. Ja. Uh... Följ. Och så gärna. Mm. Eller titta lite på fyrkantiga ögon på Facebook eller då www.spelofilm.se mm. och Instagram fyrkantiga ögon och Joel Tor 100 ja så får ni ut den maximala upple upplevelsen av den här podden förutom att lyssna på den om mm. och om igen så är det. Och så får vi väl säga tack för att ni har lyssnat. Det kändes jävligt bra att spela in idag. Det gjorde det. Så ja, tack så mycket och faktiskt på återhörande ja. nästa vecka. Exakt. Har det gött nu.